нечителікової підступності або ще чогось нерозгаданого. Мабуть, недаремно у їхньому відділі, де всі мали прізвиська, і звали глибтячком «недопечений сирий продукт таємничого творіння». Почуття гідності демонстрував рідко, почуття гумору мав заховане так далеко, що й сам його не помічав. Чи можна все на світі замінити працювитістю й запопадливістю? Принаймні, такої нещасної безсонної ночі охоче віриш у таку можливість. До того ж у цій квартирі від безсонної розпачі могли порятувати книжки. Книжками напхані були всі кімнати, передпокій, коридори, навіть кухня, де збиралося все про страви, дім, сад, одяг, моди, примхи, дивацтва. Загалом, кажучи, людям лишалося тут мало місця для нормального життя. Книжки вели хоче й мовчизний, але впертий наступ на них, захоплюючи нові-нові ділянки величезної квартири, пожираючи жадібно кисень, пригнічуючи своєю тяжкою мудрістю, багатомовністю, просто незліченністю. Але в хвилини душевної незлагоди книжки приходили на поміч, мов добросерді люди. Не конче треба було навіть читати ту чи іншу книжку, досить потримати в руці, переставити на інше місце, і вже ніби ставало легше на душі. Ти відганяв од себе набридливу думку, довкола якої вперто кружляв перед тим, як п'яний корабель або однокрила муха. Десь перед світом двері нечутно відхилилися, і до кімнати всунувся теж чим брат. Високий старий чоловік з пожовклим тьмавим волоссям і шкірою сухою бугристою, мов рептилії. Жив тут давно, не спав ночами, пинявся з в куток квартири, коли знаходив співрозмовника, мучив безконечними згадуваннями свого минулого. Ето було со мною і сестраною. Студентом був ще до нашої ери. Ганяв яхти на Матвіївській затоці, закохувався, потрясав, воював досить доблесно, займав посади, іноді значні. Тепер нічого. Одна дружина вмерла, друга вигнала з квартири. Перпенс, тобто персональний пенсіонер. А Ольжич Прицлавський, його одноліток, досі розвиває міжнародне право і не втомлюється. Ольжичі предславські. Хе? А ми, Орлови Соколови. Прізвище тещін брат мав сорока. Що твердо хліб? хрипким, як у старого пірата, голосом співчутливо спитав тещін брат. Попав у диявольську орбіту. Виходь з неї по спіралі, виглинчуйся. Як каже Ольшич предславський, емоційні стреси в сім'ї значимі остільки, оскільки вони женуть чоловіка з дому і штовхають його на контакти з делінквентами. Отож, остерігайся, щоб не опинився в обіймах у делінквентів. Делінквентів я не боюся, пробуючи підхопити жартювливий тон тещиного брата, сказав твердо хліб. Делінквенти – це моя професія. А сьогодні, я, мабуть, просто втомлений і роздратований. Сьогодні чи вчора? Твердо хліб не зрозумів. Але й перепитати не мав сили. Тільки поглянув запитально на тещеного брата. Роздратований вчора чи сьогодні? переінакшив той свої слова. Хіба це має значення? Я кажу, вже сьогодні треба спати, а не спати ще трудніше. В спіралі орбіта. А, ну так. «Ти близько до душі не бери. Жінок багато, а душа одна. Жінки, може, й заміж виходять, щоб сваритись на законних підставах. Жінки випробовують чоловічі терпіння так само, як війни. Отож, як каже мій високовчений свояк, треба мати сильне его, і добре розвинене супер-его. не лягатимеш? коли піду на роботу. До строку. хочеш дослужитись до генерального прокурора? Може, й хоч? Правильно, як каже Ольжич Петславський, головне, щоб чоловік не став овочем септогородиною, родиною. Ти тільки не подумай, ніби я заздрю твоєму тестові. Я не думаю, заспокоїв його твердо хліб. «Кожен щасливий по-своєму, і нещасливий теж по-своєму. Та тільки не треба метушитися. Ось і ти не метушишся, я хвалю. тягнеш шлямку і тягни». «Я й тягну. А що?» «Та нічого. А Ольшич Прицлавський знову за океаном. Все літає. Ну, почовгаю, даруй за вторгнення. Вимінни хвоста прикручу». Хвіст у неї аби крутив. Не треба. Винен я. Однаково прикручу, уже виходячи, пообіцяв тещен брат. Твердохліб зітхнув полегшено. Ховав от старого насмішника книжку, з якою той застав його. Не Вугеля, за Вугеля не страшно. У твердохліба в руках, коли ввійшов Тищен брат, була книжечка поезії. Тицнув її під себе. Сидів, як на жарині. Потерпав страшенно. У тому суворому світі, в якому він жив, було не до поезії. А твердохліпові іноді хотілося почитати вірші. Читав і соромився. Кому про це розкажеш? А втім, хіба він не заслуговував на виправдання? Втомлювався від слів, які чув на допитах. Слів нещирих, плутаних, безладних втомлювався, дратувався і ще далі переконувався, що все залежить не від самих слів, навіть не від їхнього значення, а найперше від їхньої розстановки, від комбінації сполучень. Самі по собі слова звичайні знаки пам'яті, але зіставлені відповідно, вишиковані в якихось констеляціях,